Avui comencem fent un cop d'ull al debat realitzat ahir a Televisió Espanyola entre el candidat del PSOE, el govern Alfredo Pérez Rubalcaba i el seu homònim del Partit Popular, Mariano Rajoy. Com dèiem, la televisió pública, que teòricament representa els interessos de tots els espanyols, només va convidar els màxims representants d'aquests dos partits cosa bastant qüestionable, tenint en compte que estem en un suposat sistema pluralista on hi ha un gran número de partits a les llistes. Entenem que ajuntar totes les veus és molt difícil, però més de dues... Aquesta mesura presa per Televisió Espanyola no fa més que fomentar el bipartidisme que impera Espanya. De manera una mica injusta, relega un segon pla a la resta de partits pel sol fet de comptar amb menys història a la seva esquena o menys parlamentaris a les anteriors cors. És molt difícil fer una bona carrera si hi ha dos participants que surten amb bastants metres d'avantatge. Aquest fet, després, repercuteix en la falta d'implicació del poble espanyol a l'hora de votar. Si més no, és una de les causes d'abstenció de vot, la desconeixença d'alternatives. Ens agradi o no, no estem als Estats Units. El nostre sistema no és blanc o negre. És un sistema plural on tothom té dret a expressar el seu punt de vista, ser escoltat i pres en consideració. Justament aquest punt és el que no va tenir massa en compte a televisió espanyola quan va planificar el debat d'ahir. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FFIM. jo és tot un poble qui us parle d'acompanya Christian Rolán i Jordi Garcia.. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 Avui, a les 7 del vespre, es presentarà el llibre Diari d'Uns Anys, de 1975 a 1981, al Centre Cultural Camp Fabra, Carrer del Segre, número 22. Repassem alguns personatges que intervindran. Quim Torra, curador del llibre d'articles de Montserrat Roig, Betsabe Garcia, biògrafa, Maria Àngels Francesc, professora de literatura a la Universitat d'Alacant, Pau Viñas i Roig, nebot de l'escriptora i historiador... Roger Sempre i Roig, fill i professor de secundària, Núria Gispert, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Raimond Blasi, regidor del districte de Sant Andreu. Entremig dels parlaments, l'actriu i l'actor andreueng, Cristina Lanau i Pere Massana, respectivament, llegiran fragments literaris de, la... de Montserrat Roig. L'acte serà moderat per la periodista Georgina Rifé. I més coses a comentar-vos, com per exemple que l'Ajuntament projecta desencallar el pla urbanístic de les casernes de Sant Andreu. La transformació urbanística de les casernes de Sant Andreu està a dia d'avui i en diferents nivells encallada. Amb la intenció de desencallar-la i guanyar un bé molt escàs a Sant Andreu com és el sol públic, l'Ajuntament tirarà endavant una nova fórmula batejada com a pla empenta. La fórmula consisteix a pagar els promotors el cost de les càrregues dels plans de reparcel·lació. Això són les indemnitzacions o el cost de l'urbanització, que ara, amb la crisi, sovint són el motiu de l'aturada. Després, els promotors retornaran els diners a l'Ajuntament a través de solars dins el mateix àmbit d'actuació. Uns solars que el consistori destinarà a construir habitatge, lliure i protegit i equipaments. Doncs Per aquest pla de transformació que es desbloquejarà, l'Ajuntament ja ha iniciat converses amb els promotors. Això s'acompanyarà d'una recapit recapitalització del patronat de l'habitatge que amb una injecció de 60 milions preveu fer aquest mandat 550 habitatges de venda en règim de dret de superfície a les quatre transformacions que com aquesta té pensat realitzar també a d'altres zones de la ciutat en definitiva l'Ajuntament avançarà diners als promotors per aixugar les càrregues i després s'ho cobrarà amb solars i més informació ara ens n'anem cap al barri de la Sagrera allà trobem que les, les restes de, han estat trobades les restes de set homes prehistòrics en aquest barri? Els vestigis de tota mena de la prehistòria al segle XIX, destapats per les obres de l'Ave en els 4 kms del corredor ferroviari, la Sagrera Sant Andreu segueixen creixent. Els arqueòlegs que treballen en aquesta vasta zona des del 2008 ja havien trobat 59 enterraments i estructures de diversa índole d'origen neolític, iva, romà, medieval i modern, en un total de 16 punts. Ara ha aparegut un nou enclamament funerari amb les restes d'almenys 7 homes prehistòrics en un fossat situat dins del que serà el recinte de la futura macroestació de l'Ave, a poca distància de la Ronda i al Parc de Sant Martí. Tècnics de l'empresa especialitzada a Còdex, la mateixa que ha intervingut durant quatre mesos, 500 metres més al nord, on la ja desafreguda vila romana del pont del treball digne, porten a terme les excavacions sota la supervisió del Museu d'Història de Barcelona. La informació, obtinguda fins ara, sobre el tipus de fosat que té una cambra contigua, avala la hipòtesi que l'enterrament correspondria a la transició entre les èpoques del neolític final i del bronze inicial, al voltant de 1.800 anys abans de Cris, és a dir, 3.800 fins avui. Per datar amb precisió la troballa, està prevista realitzar als ossos les proves del Carboni 14. El primer dels esquelets s'ha localitzat a la part alta del pou i, segons els arqueòlegs, pertany a una persona adulta del sexe masculí. Tenia les cames recollides en una postura forçada, cosa que indica que va ser dipositada en aquell lloc dins d'un fardell lligat. De l'estat de les restes es dedueix també que aquest home va patir una fractura de peroné. L'individu ja ha estat traslladat al centre de conservació i restauració que el MUBA té a la zona franca, on es faran els tractaments de conservació necessaris i els estudis anatòmics. En nivells inferiors del pou s'ha constatat l'existència de com a mínim sis enterraments més. S'està fent ja l'excavació dels dos primers, dels quals de moment només s'han documentat els respectius cranis. Totes aquestes restes es portaran igualment al centre de conservació del MUVA, que recordem és el Museu d'Història de Barcelona. Exacte. Doncs, continuant parlant d'aquest tema, hem de dir que els arqueòlegs tornaran a excavar un cop en què s'hi han el pont del treball digne. L'extensa vila romana descoberta en les obres de l'Ave de la Sagrera, al costat del pont del treball digne, i amb un origen que ja es podria situar algunes dècades després del magnicidi, ja és història. I mai més ben dit, el formigó i l'armadura d'acer ser que li dona resistència del futur vial segregat al costat del mar per a vehicles de la macroestació va sepoltar divendres completament les restes històriques. Els arqueòlegs, després de gairebé quatre mesos d'excavació, documentació i trasllat al Museu d'Història de Barcelona dels elements singulars, havien abandonat uns dies abans els pocs metres quadrats que els quedaven, no obstant, aquest no ha estat un comiat definitiu, ja que aquí d'aquí aproximadament mig any, quan la primavera torni a esclatar i sempre en funció del desenvolupament de les obres, els tècnics hi tornaran per excavar la zona contigua ara coberta pels talusos del poni de la Ronda de Sant Martí. Doncs han dedica els 1.100 metres quadrats de la Vila Romana que el juliol es van començar a destapar, però de rigorós incògnit durant setmanes i darrere d'una doble i opaca tanca fins que es va revelar la troballa l'1 de setembre, s'estima que tenen continuïtat. Amb l'enderrocament del pont del treball digne per donar pas a l'estructura de la macroestació, s'obrirà una altra breu finestra temporal que permetrà tornar-hi a excavar, tot i que sempre sota la forta pressió de la gegantina obra. I continuant amb el nostre programa d'avui, hem de continuen els actes de la festa major de la Segrera. Avui a les 6 de la tarda, a la pista esportiva del Parc de la Pegaso, es jugaran diferents partits de futbol sala i voleibol, oberts a tothom amb el lliurament d'un petit obsequi per als participants. L'organització a càrrec d'Associació Juvenil Upgrade. Molt bé, doncs ara ja que ja sabeu que la festa major doncs, continua al barri de la Sagrera i continuarà fins al dia 20, de novembre doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem ja amb la nostra primera entrevista del dia d'avui, fins ara tancades i una bona pujada. La vida són tres baixades, dos corbes tancades i mil mans i veritats encaixades. Puja el volum que aquesta m'agrada, que en farem de mi amb aquesta cara? Què farem amb What am I supposed to?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 perquè es realitza l'homenatge a Montserrat Roig i es farà amb la presentació del llibre diari d'uns anys 1975-1981. I per parlar-ne doncs, tenim el nebot de l'escriptora i historiador del nostre programa, el senyor Pau Vinyes i Roig. Molt bon dia. Bon dia. Doncs el que m'agradaria que ens expliquessis una mica qui va ser i qui continua. Bé, és Montserrat Roig va ser una escriptora i periodista eh, fruit d'una època, que és l'època que marca el final del franquisme i l'inici de la transició cap a la democràcia. Uh -huh. És una dona que s'implica doncs amb el moviment catalanista, el moviment d'esquerres, el moviment cultural i en el moviment feminista. És una dona doncs que a través dels seus escrits ens parla de, de la societat del moment per això avui en dia els seus escrits després de, de 30-40 anys doncs tenen una validesa que en el rigor històric doncs, pot durar molt de de força als, als, als uh, historiadors de l'època. Uh -huh. Perquè Montserrat Roig sempre es va considerar una persona d'esquerres, no? Sí, es va considerar una persona d'esquerres i i molt vinculada doncs a l'enteu al seu entorn més vital a nivell cultural no a uh -huh. nivell de eh, català és, és filla de la burgesia de l'eixample uh -huh. tot i això és una persona que s'implica amb els menys afavorits i i d'alguna manera doncs eh, eh, contacta doncs amb aqu amb aquells elements de la societat en els quals doncs eh, en aquells moments calia donar una mica de suporthm. Uh -huh perquè suposo que la transició la va marcar força. Sí, és una persona doncs, que viu molt intensament el, el moment, es vincula molt al principi amb el PSUC, eh, després del 1980 el deixarà, uh -huh. i després doncs, eh, és una persona doncs, que comença a escriure en les revistes de l'època com, com Triunfo, uh -huh. Destino, eh, Serra d'Or, Uh -huh. la revista Canigó uh -huh. i també s'implica doncs, amb, amb els seus escrits en parlar de la situació del moment, no? Uh -huh. També serà guanyadora de dos premis importants en aquella època, uh -huh. el dictor català, pel recull de contes eh, eh, Molta roba i poc sabor, i després uh -huh. el, el gran premi que guanya, que és el Sant Jordi, el uh -huh. 1976. Uh -huh. Doncs sí, tal com ens explicaves, revistes que tenen molt a veure amb una època doncs, que una franquista que molta gent doncs, ara mateix vol oblidar, però que evidentment doncs, Montserrat Roig es va voler implicar i va voler doncs, fer un, una mica doncs, un grau gra de sorra dintre del que és el, el, el, el nostre període polític més complicat. No? Sí, bé, bueno persona que s'implica, com hem dit abans mm. i també avui en dia els seus escrits tenen una, un context tan actual per exemple, doncs, quan parla de la guerra del sexe, de la feminitat, de les esquerres de la cultura mm. eh, són textos que és els hem d'enfocar en el seu context històric, però mm. que avui aquests eh, textos poden ser tan reals si més no, cal mirar el que, el que, el que està succeint al nostre voltant. No? Mm -hmm. Salvant les distàncies de les èpoques, però que és punyent doncs, la dinàmica dels seus escrits. No? Mm -hmm. I també és implicar molt en el que és el fet feminista. Sí, ella va viure la feminitat des de, com a dona, des mm -hmm. d'una vessant més oberta, no tan radical. Algun cop se li va criticar la seva, seva tivesa, però aquesta tivesa no era pas una tibesa de menyspreu, sinó d'entendre-la de, de la feminitat des d'un punt de vista constructiu i obert, i no tenia res a veure amb aquesta radicalitat que impregnava en alguns sectors del feminisme de l'època. Uh -huh. Doncs avui a les 7 de la tarda realitzarà aquesta presentació del llibre diari d'uns anys, del 1976-1981, què podem dir d'aquest llibre? Bueno, aquest llibre és molt interessant perquè són uns escrits que va fer en català uh -huh. entre aquest període i aquests articles van sortir sobretot en el Mundo Diario uh -huh. i en altres eh, revistes de l'època i és això que hem comentat abans no? la, la vigència d'alguns d'aquests escrits no? del, uh -huh. del que es parla i del que es comenta no? de la cultura, de la dona, de la catalanitat i la importància és el seu fet històric, no? que estan escrits a cavall del, de la mort de Franco i a l'inici de la transició democràtica. Uh -huh. I avui doncs, es presentarà aquest llibre, que és de, editat per l'editorial A Contravent, de Quintorra. Uh -huh. i a més a més se li retrà un homenatge. La participació de la seva biògrafa, la Bet-Dabé García, uh -huh. que és filòloga, de la Maria Àngels Francesc, que és professor de literatura i que ha fet una, una tesi doctoral sobre el llibre de Laura Violeta de la Montserrat Roig. Uh -huh. I després doncs, hi participarà el seu fill, en Roger Sant Pere Roig, i eh, la Núria Xisperc, que va ser regidora del PSUC, una formació en uh -huh. la qual la Montserrat també va militar durant un temps. I després... Pere Massana i la Cristina Lanau, dos actors de teatre, de d'actrips teatre, uh -huh. del teatre que es fa al centre cívic, doncs, eh, llegiran fragments literaris de la seva obra. Uh -huh. D'alguna manera, en aquest sentit, eh, es vol rebre homenatge a la, a la Montserrat. I a nivell institucional, doncs, participa el regidor del districte, el senyor Ramon Blasi. Uh -huh. Doncs nosaltres esperem que, que aquest acte sigui un èxit, perquè la veritat és que Montserrat Roig ve Subal, perquè Montserrat Roig va estar implicada bueno, va participar a, a algunes activitats de Sant Andreu. Sí, Montserrat Roig va participar, amb alguns, eh, com a jurat, amb alguns jocs florals. Uh -huh. I després, sempre que se li va demanar, doncs va, va participar en xerrades, conferències. A més a més es va implicar a nivell com a periodista es va implicar en la tancada de motor ibèrica del 1976. Uh -huh. D'això, si vols, un dia en podem parlar en uh -huh. un altre programa. Uh -huh. I, I en aquest sentit, doncs, eh, la seva implicació va ser bastant. Tenint en compte que la seva germana, la meva mare, uh -huh. vivia a Sant Andreu i d'alguna manera doncs, aquests contactes eh, i la seva presència aquí a Sant Andreu sempre que se requeria a nivell d'associació de veïns, a nivell de grup de dones, doncs, eh, de la parròquia mateix, eh, a través del, dels cristians de base, doncs, eh, la Montserrat no tenia mai un no, sinó que sempre estava disposada a col·laborar i a participar allà on se, la, se li demanava. Doncs et presento amb el meu company Cristian Roldan, que té algunes preguntes per oferta. Hola Pau, eh, per apropar-nos més a la figura de Montserrat Roig, podríem dir que... Eh, com està, com és reflectida ella mateixa dintre de les seves obres si, diguem, estan subeditades a la seva forma de ser, al seu caràcter, les seves idees? D'alguna manera les seves obres, sobretot, ella retrata molt, molt bé l'Eixample, no? l'Eixample barceloní. I d'alguna manera és el que ella va païr des de petita, tenint en compte que el seu pare, Tomàs Roigelló, era escriptor advocat i una persona de la petita burguesia molt implicada a nivell intel·lectual, doncs ell això des de petit a un mama. i això doncs reflecteix sobretot en les seves novel·les com El temps de la cirera, Ramon Adéu Laura Violeta els personatges són molt, molt barcelonins molts a l'Eixample i després el seu darrer llibre que és un recull de textos i de pensaments digues que m'estima encara que sigui mentida allà em parla em parla d'aquests records que és l'Eixample i tot això Sí, per exemple, al batxillerat bueno, vam tenir l'oportunitat de llegir el Ramon Adeu, on planteja tres Barcelones molt diferents a través de tres personatges, tres Ramones, eh, també molt diferents entre elles. Quina creus que seria la que s'identifica més amb la Montserrat Roig? Home, és que aquesta pregunta és una mica difícil de respondre, però suposo que amb l'última Ramona, amb la Ramona Universitària. Sí, almenys a la universitat al batxera també ens van dir això. Vull dir que d'alguna manera una seria l'àvia, l'altra seria la mare, i ella seria l'última, la, la, la nova generació, la, la Ramona Universitària. Sí, que tenia més compromís amb, la, amb el catalanisme, el feminisme, totes les seves idees més o menys d'esquerres, com dèiem. Suposo que a veure, biogràficament no hi ha res d'ella el que passa que tu mames, tu vius, tu conceptualitzes una situació, un context històric i això ho reflecteixes i suposo que la majoria d'escriptors el que fan és reflectir eh, dins de l'afecció doncs allò que hem mamat i allò que hem viscut. D'acord, doncs homenatge a Montserrat Roig, serà aquí, avui a les 7 de la tarda al Centre Cultural Camp Fabra i esperem doncs, que hi existeixi molta gent perquè bé s'ho val. Molt bé, moltes gràcies i animo que la gent vingui a participi i és una manera, doncs, després de 20 anys de la seva mort, doncs, reta-li un merescut homenatge a una persona que crec, crec que la seva literatura és el millor homenatge que ens ha pogut deixar i que encara segueix viu i que en futures generacions encara pugui seguir viu. D'acord, doncs moltes gràcies, eh, Pau, i ens trobem en una altra ocasió. Moltes gràcies a vosaltres. Vingui. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè si voleu eh, anar a segurs per la vida doncs aquí uns moments parlem de seguretat en aquest programa Fins ara Per tu, per mi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 tant si és molt com si és Nobel.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 amb un dels responsables de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu, com és en Nacho Iles. Si has, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com, és, com funciona aquesta campanya grèvol que afecta els doncs, comerciants dels nostres barris. Mm. Doncs cada any quan arriben aquestes festes, una miqueta abans, doncs comencem un dispositiu que li diem dispositiu grèvol. I aquest dispositiu el que es tracta és d'intentar disminuir els fets delictius, la victimització i augmentar la percepció efectiva de la seguretat ciutadana a l'àmbit comercial i empresarial. És a dir, que tothom que vagi pel carrer o tothom que tingui una botiga doncs, sàpiga que hi ha policia al carrer i que intentem sempre prevenir i ajudar a, a, a que no es delinqueixi al, tant a les botigues com al carrer. Perquè podríem dir que aquesta època és quan es realitzen més atracaments, més... No és que es realitzin més atracaments, simplement que la gent porta molts calés a sobre uh -huh. i, si nosaltres ho sabem, els dolents t'embolsaven. Uh -huh. I llavors el que intentem fer és donar uns petits consells de seguretat a tothom per intentar evitar aquestes situacions de risc. Uh -huh. A més de garantir el lliure i pacífic desenvolupament dels actes festius que se celebren durant les festes nadalenques. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Doncs la... La campanya Grèvol comença, tenim dos períodes, el primer període que és l informatiu que els patrulles de, de proximitat, oficines de relacions amb la comunitat, etc passen per les botigues, informant, donant uns tripes de seguretat, que és del 2 de novembre fins al 1 de desembre. Uh -huh. I el segon període és del 1 de desembre fins a finals de les rebaixes. O sigui que és un, un ampli ventall de possibilitats que tots els comerciants tinguin per poder rebre els mossos a casa seva. Doncs sí. Que sàpiguen que pot ser que en, alguna, en algun moment us truquin per, per informar-vos sobre aquests temes. Les línies estratègiques que seguim són, doncs, primer de tot, és la proximitat, intentar interaccionar personalment, informar sobre el contingut del programa, oferir i establir una via de comunicació àgil immediata i augmentar l'efectivitat de l'activitat policial. Okay coordinació i col·laboració operativa entre els cossos policials Clar, nosaltres per exemple treballem conjuntament amb la Guàrdia Urbana fent uh -huh. patrulles mixtes amb les dinamitzadores dels eixos comercials com l'Eix Maragall ara acabem uh -huh. de parlar amb el president de comerciants de, de Trinitat Vella també uh -huh. amb l'Eix de Sant Andreu i sempre intentem fer una passada pels comerços uh -huh. doncs oferint que davant de qualsevol dubte si plau, que truquin ràpidament al 112 jo que aquesta campanya la feu conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Bé, bueno, nosaltres fem la nostra tasca, ells fan la seva, i conjuntament, doncs, si sí podem, està clar que, que ens coordinem. Mm -hmm. Sempre és bo de, de poder col·laborar. No, sempre, sempre està molt bé. Clar, respecte a l'àmbit econòmic, com el resultat de les accions previstes, les tres línies estratègiques, doncs el primer període el que fem és potenciar en gran mesura els contactes amb els interlocutors d'aquests a través dels contactes de qualitat que realitzen els comandaments. Per exemple, ara mateix estàvem fent una passejada en la nostra intendenta, a cap de la comissaria, uh -huh. i les ORECES, les suficients relacions amb la comunitat, a nivell central, regional i local. Al uh -huh. segon període, dins de les accions de patrullatge, es preveu la realització de contacte d'atenció per part de les dotacions que facin patrulles a peu tant en comerciants com en ciutadans és a dir, si veuen una senyora que va pel carrer caminen tranquil·lament amb el moneder a la mà, doncs ja se avisar i dir-li, senyora prengui cura que sí, sí. Pot, pot tenir un ensurt però dient que el primer pas és posar-nos en és, el que feu vosaltres és posar-vos en contacte amb les associacions de comerciants ho fem amb comerciants amb veïns i amb totes aquelles entitats que estiguin interessades en rebre una xerrada nosaltres mm. sempre estem oberts a a fer tot tipus de difusió de consells de seguretat. Uh -huh. Tenim xerrades per, per donar a qui les necessiti. Exacte. Uh -huh. Després eh, s'ha dissenyat un material informatiu com som els, els tríptics, uh -huh. adreçat als agents policials que participen en l'execució dels contactes. Doncs, tothom sap, més o menys, quins són els consells de seguretat que ha de donar, uh -huh. a van adreçats, i depenent de del tipus de, de col·lectiu, doncs, sempre doncs, tenim un, un tipus d'explicació o una altra mm. Mm. Mm. Després també a la campanya de, de Grèvol tenim l'àmbit de l'oci nocturn que clar, també és molt important perquè sí, la gent surt bastant de, a la nit i hi ha moltes festes clar, És, és d'allò de, de del sopar de, de Nadal no? Sí, ara en, en parlarem també del sopar de Nadal sí, sí. de les empreses doncs amb l'àmbit de l'ocí nocturn, l'objectiu és eh, prevenir i reduir els fets delictius i augmentar la sensació de seguretat de la ciutadania a les zones d'ocí nocturn. Es prestarà especial atenció els dies que poden presentar una problemàtica més important, cap de setmana, d'altres rellevants, el dia 24, el dia 31... Uh -huh. Incrementar la seguretat objectiva i subjectiva amb l'increment de la presència d'agents uniformats, no uniformades, en punts estàtics i d'agents no uniformats de paisat en accions de seguretat ciutadana i investigació i sobretot també el que s'intenta és implicar els responsables dels locals d'oci nocturn en la gestió dels problemes detectats que, que ens ajudin que, que posin en coneixement totes aquelles problemàtiques que puguin tenir i nosaltres que podem, podem treballar més Trobeu ajuda per part dels, sí, com... sí? dels comerciants? Sí, sí, sí, més de tipus oci nocturn i tal, discoteques... Aquí bueno, a Sant no... Andreu no en tenim gaire, eh? d'oci mm -hmm. nocturn, tenim un parell de bars, però no donen, no donen gaires problemes. Que en aquest sentit tenim sort. Mm -hmm. Clar, els problemes que poden tenir és el dissabte al matí potser a la zona de Fabri Puig, quan la gent surt mm -hmm. al del centre comercial, de les discoteques que hi ha allà, doncs, bueno però la resta és molt tranquil no, és... Ah. Està bé, està bé Del que parlàvem de l'àmbit seguretat a la mobilitat clar, trànsit eh, es dedicarà a establir doncs, el que són controls d'alcoholemia i controls de, de drogotest campanyes de dinar, de sopar d'empresa de celebració nadalenca tenim uns horaris marcats per poder fer totes les les proves, uh -huh. i bueno, esperem que aquest any no s'enxampi a haver-hi persones, no? A Perquè a veure... si això, són això, que fan, això que fan de les cavalgades de Reis i les cavalgades del Pare Noel també és un lloc on ja... O sea, clar, nosaltres si també participem. Si junta molta gent, uh -huh. i clar, llavors, clar. llavors nosaltres també som al carrer uh -huh. quan són totes les les cabalgades. Sembla que aquí al districte fan un total de 5 cavalcades. Sí. clar, llavors ens hem de repartir mm -hmm. i normalment són totes a la mateixa hora i llavors doncs, hem de posar a gens que vinguin a fer les estres o mm -hmm. gent que pugui treballar doncs, a cobrir sí. aquest servei mm -hmm. Mm -hmm. bueno, en principi si voleu fer alguna pregunta si voleu comentar alguna cosa home, el que estaria bé és saber doncs, què és el que us diuen els, els, les discoteques i, la, i aquestes sales nocturnes durant aquestes, aquestes dates, no? Et puc parlar, si vols, dels comerciants, mm -hmm. que és el que ens diuen. Perquè, clar, és que discoteques aquí al districte de Sant Andreu no, no, no. és que no, no en disposem. <laughs> clar. Però, bé, bueno, els comerciants ens comenten que està tot molt tranquil, que mm -hmm. la gent està molt relaxada i que es nota la presència policial i que això ha fet que els fets delictius doncs, baixin i estiguin bé. I, per exemple, amb el tema de les famoses retallades i tal, ho, ho heu notat d'alguna manera el cos? o La gent porta menys diners a sobre, no? Ah, que, retallades? Ah, sí, no sé si a... que... En, si al doncs, cos dels mosos heu tingut algun problema de finançament o veniu bé, ara que necessiteu més o menys bastant gent Home, nosaltres ens hem retallat com a qualsevol funcionari Shan oh. retallat el sou però, però parlem bueno, més de, de llocs de treball o si sigui, o sigui, s'ha sí, notat clar. hi sí, més sí. feina, menys gent bueno, sí és una política que estan portant als caps dels sí. departaments i d'aquí ja nosaltres no ens podem ja, fer. Sí, d'aquí ja no puc parlar. Bueno. No, no, no, no, no. <coughs> Molt bé, doncs Nacho Iglesias, hem de dir que és un dels responsables de l'oficina de la relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra de Sant Andreu, avui hem parlat de, de la campanya Grèvol, que afecta tant els veïns com els comerciants de, de, la, nostra, de la nostra zona, dels nostres barris, i doncs, agrair-te la teva presència i esperem doncs que en programes successius doncs, anem tractant aquests temes perquè la veritat és que uh, cal informar i tenir-los ben informats els al, veïns de tot, totes aquestes campanyes que es porten a terme Molt bé, això ho farem Molt bé. Moltes gràcies Doncs ara el que fem és una pausa i tornem tot seguit Quina vegut tindrà set tota la vida ja no suporta el pas dels dies T enganxa més. El fa caure's por les do, per cada moment que et tornes a viure. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, moment de donar-vos les nostres dades de contacte per si voleu doncs, fer-nos arribar a algun dubte, queixa, subseriment. Uh, el nostre mail és informatius arroba rtv baixa guiomitxfm.com informatius arroba també tenim un número de telèfon al qual ens podeu trucar com és el 9 3 3 4 5 64 54. Més coses a comentar-vos? Doncs, per exemple, que si voleu estar informats de tot el que passa als diferents barris de, de Sant Andreu doncs teniu un blog que us podeu eh, despenjar als diferents programes que anem fent i allà doncs, eh, anireu doncs, coneixent què és el que passa dels nostres barris el nostre blog és totunpoble.blogspot.com com i també dir-vos que tenim una pàgina web on trobareu totes aquestes informacions per escrit. És a dir no cal escoltar el programa. El que sí que cal és estar informats amb la qual cosa doncs ho podeu fer a través de la nostra pàgina web i que estar escoltar el programa, però és si més a més cal llegir. Això. Però teniu una altra opció. Una altra opció que és la nostra pàgina web, on trobareu donc tota la, la informació per escrit és uh, www.rtv-m.com També tenim una altra opció, a veure, tenim una un altra mail, però que aquest ja és més directe, que és totunpoble arroba gmail.com i aquí doncs, també trobareu uh, aquí també ens podeu fer arribar els vostres dubtes, queixes, suggeriments i tot el que vosaltres doncs, creieu que ens heu de fer arribar per tal de donar a conèixer doncs, tot el que passa als nostres barris. I nosaltres el que fem és precisament això, donar a conèixer que és el que passa als nostres barris a través de la nostra habitual agenda. I atenció perquè si busques feina, avui és moment perquè vinguis a la Biblioteca del Bon Pastor. Sí, a les 7 de la tarda la Biblioteca del Bon Pastor us oferiran algunes claus per buscar feina de forma efectiva. Elisabet Juárez, tècnica del projecte Treball als Barris de Barcelona Activa, serà qui us oferirà aquesta xerrada una inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta a la Biblioteca del Bon Pastor, Carrer Estadilla 62, telèfon de contacte 93 498 0216. Repetim, 93 498 0216. I atenció, perquè si fa uns moments us dèiem que la Festa Major de la Sagrera continua, doncs els que també continuen són el grup foto Fotosagrera, que avui us oferiran una tertúlia a la nau Ivanov.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 En aquesta ocasió, el debat es centrarà sobre les fotografies presentades pels membres del grup, per tal de seleccionar les fotos per a l'exploració col·lectiva Boscos, que s'inaugurarà al novembre al Centre Cívic de la Sagrera. Fotosagrera organitza i dinamitza la tertúlia amb la veu i vot dels seus membres, de les fotos presentades i comentades pels autors. El públic convidat fa d'espectador i pot participar en el debat de la mà d'un moderador. Tertúlia Fotosagrera, avui a les 7 de la tarda, entrada gratuïta. Per tant, tal com us dèiem, l'exposició col·lectiva es realitzarà a partir de demà. Aquesta exposició es realitza al Centre Cívic de la Sagrera. El Centre Cívic de la Sagrera, La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix fins a finals de mes l'exposició col·lectiva Grup Fotosagrera. La inauguració és demà, com deia el Jordi, a les 7 i mitja de la tarda, i coincidint amb la declaració de l'any 2011 com any internacional del Boscos, els components del grup Fotosagrera han volgut destacar amb el seu treball fotogràfic que cal prendre major consciència que els boscos són una part integrant bàsica del desenvolupament sostenible del planeta. Eh, recordem, l'horari és dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 a 9 i mitja de la nit i dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 del migdia a 9 i mitja de la nit. Entrada gratuïta. Doncs sí, perquè la gent doncs, que treballa de nit, doncs que també tingui l'oportunitat de poder veure aquesta exposició al matí, això és els dijous de 10 a 2 del migdia. I encara tenim més exposicions per comentar-vos, com per exemple l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys, que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular.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 Horari de dimarts a divendres de 5 de tarda a 9 del vespre i entrada gratuïta. Doncs continuem explorant què és el que es fan pels diferents barris de Sant Andreu. Ara parlàvem del Centre Municipal de Cultura Popular, que, es fa, que és el, el centre de Sant Andreu, però també coneixem d'altres barris al nostre, nostre districte, com és, per exemple, el barri del Bon Pastor, del qual demà doncs us en parlaran àmpliament a partir de la una del migdia a través d'aquesta sintonia del barri del Bon Pastor. També hem de dir que en aquest barri, precisament a la Biblioteca del Bon Pastor, es fa dintre del cicle lletra petita tallesa descoberta enredat amb l'acció al taller El Xamant de la tribu. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62,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 No dubteu anar a veure el sabant de la tribu a la Biblioteca del Bon Pastor per una mainada de 10 a 12 anys aproximadament. Entrada gratuïta però cal inscripció prèvia. I tenim una altra exposició que es realitza el Centre Municipal de Cultura Popular, en aquest cas és una exposició de fotografies i es diu Sant Andreu en un clic.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 que us aventureu en els llibres doncs avui volem parlar-vos del Club de Lectura del Centre Cívic de la Trinitat Vella El Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Foradada número 36 us ofereix cada primer dimecres de mes a les 7 de la tarda una nova edició del Club de Lectura al Centre Cívic de la Trinitat Vella obrir una porta a la literatura catalana i universal mitjançant la lectura i anàlisi de textos de diferents autors és la seva intenció Eh, es farà el novembre i es parlarà del 84 Charing Cross Road de Ellen Hanf entrada gratuïta i des d'aquí us animem a tothom a si més no participar i que no sé si per res i un d'aquells barris que a vegades diem que és oblidat és el barri de Congrés Indians doncs en parlem ara d'una exposició que es realitza es diu les puntes de coixí de l'ofici a l'art i es realitza precisament al casal de barri de Congrés Indians al Casal de Barri de Congrés Indians, el carrer Manigua número 25, us ofereix cada dia una exposició on se'ns mostra la importància que va tenir l'elaboració de puntes de coixí en la inversió sociolaboral de la dona i que ens aproxima a la història de les puntes de coixí a Sant Andreu. L'horari de l'exposició és de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre, dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, diumenges de 10 del matí a 1 del migdia. L'entrada també és gratuïta. És a dir, que teniu activitats durant tota la setmana, no podeu faltar. I mm, també ens agradaria... An cap a Canfabra perquè allà realitzen diferents activitats, com per exemple aquesta microexposició que s'engloba dins l'aventura de conèixer exposicions. A la Biblioteca Ignasi Iglesias, el Centre Cultural Canfabra del carrer del Segre número 24 us ofereix una microexposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic. Obres presentades per al liber... per al primer Liart, liber... liberart pels alumnes de segon d'Art Gràfic de l'Escola Lloso, Laura Sorrà, Roger Pérez, Pérez perdó, eh, Jorge Sentís, Leonor Rodríguez, Ernesto Gómez i Alicia Grande. L'horari de l'exposició és de dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. Entrada gratuïta. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem després amb més informació. Recorda que estàs a la sintonia de tot un poble a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella al 91.6 de l'AFM i si ens escoltes per internet, doncs evidentment a través de la nostra pàgina web també ho pots fer com és www.nrte-fm.com Fem una pausa i tornem tot seguit. jat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, donc ja estem posant punt final al nostre programa d'avui. Només recordar-vos que avui a realitzat l'homenatge a Montserrat Roig amb la presentació del llibre diari d'uns anys 1975-1981. Es realitzarà precisament aquesta tarda a les 7 amb la presentació d'aquest llibre al Centre Cultural que en del carrer del Segre número 22. I intervindran, doncs, el curador del llibre d'articles de Montserrat Roig, el senyor Quim Torra, eh, Betzaber Garcia, que és biògrafa, Mari Francesc, que és professora de literatura a la Universitat d'Alacant, Pau Vinyas, amb qui hem tingut l'oportunitat de parlar avui, eh, i és nebot de l'escriptora i eh, historiadora. També hi participen el Raimon Blasic i regidor del districte. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí a agrair la presència avui al nostre programa d'en Cristian Roldan i de Maria Mari Àngels, Mari Carmen uh, Aguilar i qui us ha parlat en Jordi Garcia Ens retrobem demà a la mateixa hora. Bona tarda. Bona tarda.